grade. Ioana Brustur-Capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Vasile Constantin. Bună dimineața, Pandurii va merge în Liga a doua. Chiajna a Chiajna s-a salvat și Poli Timișoara va juca barajul de menținere după ultima etapă a out ului Ligii I. Meciurile ce au decis ierarhia de la coada clasamentului s-au disputat a seară, de la aceeași oră, 21. Concordia Chiajna a reușit să se salveze după ce a învins o cu 1 0 în deplasare pe fece Voluntari, gol grădinarul în minutul 6. ACS Poli Timișoara a fost condusă cu 2 la 0 la Gaz Metan Mediaș după golurile lui Eric, dar apoi a egalat prin lui Popovici și mai lat în minutul 81. Pandurii Târgu Jiu, a fost și ea condusă la fece Botoșani cu 1-0 prin golul lui Golovca și a avut parte de un final dramatic. A egalat în prelungiri prin Ilie, însă când era aproape sigură că va prinde locul de baraj, a mai primit un gol de la Filip în ultimele minute ale timpului suplimentar. Așadar, Pandurii merge direct în Liga Secunda alături de ASEA Târgu Mureș. ACS Politimișoara joacă un baraj contra marii rivale UTA Bătrâna Doamnă, în timp ce chiar a rămas în primul eșalon de pe locul al cincelea. Campionatul se va termina astăzi de la ora 15, cu o partidă fără miză între CSM Poliaș care a câștigat playoutul și ASA Târgu Mureș deja retrogradată. Amintind între echipele care au luptat în această ultimă rundă, Poli Timișoara a avut cel mai greu parcurs în Liga I, fiindcă a început această ediție cu 14 puncte în minus. Din eșalonul al doilea au promovat direct Juventus Colentina și Sepsis Sfântul Gheorghe. Niciuna dintre aceste grupări nu are stadion omologat în timp ce dintre cele două retrogradate, Pandurii va beneficia în curând de una dintre cele mai moderne arene din România. Simona Halep va juca astăzi după prânz pentru calificarea în sferturile turneului de la Roland Garros. Românca de pe locul al patrulea o va întâlni pe Carla Suarez Navarro, iberica de pe poziția 23-a WTA. Va fi prima partidă de pe arena centrală Filip Şatrie, iar Halep și Navarro s-au mai confruntat până acum de 11 ori, Simona conducând cu 6-5 la victorii. Jucătoarea din Spania s-a impus însă de fiecare dată pe zgură, ultima oară în 2015, în semifinale la Roma. În fine dacă microbiștii români s-au plâns până acum că echipa națională joacă amicale cu adversare mai slab cotate, au fost cu siguranță depășiți acum de fanii reprezentativei Armeniei. Adversarea României din preliminariile Cupei Mondiale a disputat o partidă de pregătire cu selecționata din Saint Kitts Nevis, pe care a câștigat-o cu 5 la 0. Întâlnirea a avut loc la Erevan, iar două dintre goluri au fost marcate de vedeta lui Manchester United, Henrik Mkhitaryan. Sam, Kitts Nevis sunt doi, Insule din Marea Caraibelor cu statut de dominion britanic și cu o populație de 55.000 de locuitori, adică exact capacitatea arenei naționale din București. Amintim, România a învins Armenia cu 5 la 0 în deplasare anul trecut în octombrie și va juca returul acasă la 1 septembrie. Următoarea partidă a tricolorilor va fi cea de sâmbătă din Polonia, pentru care echipa s-a reunit deja în cantonamentul de la Mogoșoaia. Cine zicei că cu Saint? Saint Kitts? Kitt sau Saint Christopher Neviți. se mai numește. Sunt două insulițe frumoase în Marea Caraibelor cu... Băi, ca să-i depășim, cred, cred că trebuie să facem și noi o selecționată a României versus, nu știu, echipa Gașca-Zurli sau o chise genul <laughs> ăsta, știi? Nu <laughs> <Euroma laughs> pe aceeași frecvență cu tine. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruels, I consider it a challenge. Ne-am încheiat noi um, sâmbătă seara. Da, sâmbătă -a a fost o... seară Mă rog, a o... fost o seară frumoasă, Vlad Dar prima parte a serii Când, așa Când am plecat de pe stadion de pe stadionul central din Cardiff. Pentru că, doamnelor și domnilor, pentru că suntem foarte iubiți, cineva ne-a trimis două invitații la finala Champions League. Da, invitații și am văzut neprețuite, nu o să spunem, da, ale am... companiei, dar le mulțumim foarte drăguți. Au am fost. văzut, printre altele, un meci foarte foarte drăguț. Da, din păcate... Cât Am fost atenți la meci pentru că noi am fost mai, mai atenți la galeriile care s-au înfruntat acolo înainte, în timpul meciului și după meci, la ce s-a întâmpla în jurul nostru. Da, norocul. Domnului Zafiu, noi am stat într-un colț al terenului, foarte aproape de teren, dar într-un unghi așa mai strâns și patru din cele cinci goluri au fost la poarta Nu, <laughs> Ne trebuia binoclu. Dar nu contează, am fost acolo. Italienii, domne noi și italienii se vede că ne tragem, avem același sânge. Foarte gălăgioși până a început meciul. Când a început meciul s-au mai liniștit, după ce au încasat... Prima babă, s-au convințit -a aproape cam de tot. Da, nu ne întrebați despre meci, că nu prea știm, vă, că exact cum spunea și Vlad, lucrurile s-au petrecut la poarta cealaltă, Blast dar l-am văzut da. pe Cristi... Și l-am și strigat pe, Christi, Christi, pe, Christi, pe, pe Cristi, pe Cristiano Ronaldo. Uh, și am văzut primul gol foarte spectaculos, de altfel, la poarta noastră. Da. <laughs> în respectacol și în afara stadionului, hai să spunem, mm -hmm. că toată lumea cânta, toată lumea dansa, n-am văzut nici măcar o violență în afara stadionului, așa cum poate să aștepta cineva într-un meci, nu știu, Steaua Dinamo din de la uh, București. Acolo nu exista chestia asta, adică cântau, sigur că își mai spuneau lucruri, dar erau toți cu zâmbetul pe buze, mm -hmm. ceea ce ne-a făcut să ne simțim chiar bine în mijlocul lor. Da, un stadion de 70.000 de locuri e plin puțin localnici acolo, ucraini cu stadionul, i-a întrebat pe rând cine este din Italia, iee, yeah! Un din stadion, da, da, da. câteva zeci de mii de oameni. cine este din Spania, E. Yeah! cine este din țara gailor, m-aș mm, putea <laughs> să întreb cine din România, cine e din ajuns da, la România, m-aș în să întreb cine e rapidist, ca cine și, rapidist? și eu acolo. Aș vrea să remarc faptul că domnul George Zafio, care este rapidist fără speranță, da, și fără echipă, da, are... <laughs> și a luat fularul cu diavolul Vișinii, scris cu doi de data a stat descris corect. Scris corect și a făcut fotografie după care a postat pe Facebook și a zis, am dus rapidul în liga, Campion... în finala Champions League, finala Champions League. <laughs> o atmosferă grozavă, foarte bine organizat totul și în afara stadionului poliție pe străzi, dar poliția britanică este foarte amabilă și întotdeauna gata să te ajute Orice fel de problemă ai avea, dacă ești, te duci întrebi oamenii pentru asta. Asta fac, ei sunt în serviciul comunității. E adevărat că unii au fost atât de drăguți, au vrut să ne ajute atât de tare, încât am mers la un moment dat vreo 3 km în plus. În direcția greșită. Dacă d-am plecat, treia să ajungem la o gară. Gara era la vreo 3 km și am luat-o în direcția respectivă, îndrumați de polițiști, împreună cu foarte, foarte mulți oameni. Și gândeam cum o să facem, cum o să ajungem. Uh, cum o să urce toți, toate cele mii și mii de oameni în trenuri. Și uh, în cele din urmă ne-am trezit într-o coloană spaniolească. Da, doar Deci, coloan... da, era mii de spanioli care mergeau întins. Și ne-am dat seama, că nu mai suntem decât noi și spanioli. Am trecut pe sub un pod de cale ferată și după încă vreo 3 km când am început să urcăm un deal, am decis să mai întrebăm o dată și am uh, înțeles că, de fapt, spaniolii se duceau într-o parcare de autobuze. Da, Noi trecusem de trecuse ca trecuse <laughs> Asta e. O să mai vorbim despre deplasarea noastră la Cardiff, probabil în zilele următoare. Aș mai remarca faptul că am intrat în stadion și am și ieșit mult mai repede decât orice concert de la sala Palatului. Asta apropo de organizare. Da, și o să vorbim un pic despre atmosfera de-a doua zi, deci de duminică, pentru că știți cu toții, sâmbătă-noapte au fost atacuri, mă rog, a fost acel atac terorist în Londra și noi ne-am întors din Cardiff cu trenul și după aceea cu metrou și cu autobuzul prin Londra și voiam să vă povestim ce-am văzut acolo și cam care e reacția londonezilor la un atentat terorist și să poate o să vorbim și despre deja faimosul român care le-a dat cu basketul în cap adică basketman și care căuta făcălețul să oprească atacul terorist o să vorbim despre toate astea dimineața asta și o să vorbim evident și cu voi la telefon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 Titrul de online nu mai e deja care se transmite înainte. Avocatul diavolului. viner de la ora 13:15 în direct la Europa FM.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 Hai să-ți dau un pont. Roșiile Roma au mai puține semințe decât alte soiuri de roșii, așa că sunt ideale pentru supe și sosuri. Dacă vrei să-i surprinzi pe cei dragi cu o savoare nouă, adaugă la supa ta boabe de năut, baby spanac și cartofi dulci. Pentru supe proaspete și delicioase, la Piața Lidl ai Roșii Roma la 3,49 lei caserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Mi-aduci crema din baie? Te rog!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 The shape of view de la you de și 34 de minute, sâmbătă seara, în timp ce uh, noi ne uitam la meciul din Champions League, despre care am vorbit mai devreme, undeva la Londra aveau loc atentate din nou. Da, într o zonă apropiată de ceea ce se cheamă London Bridge, uh, trei atacatori cu o dubă au intrat în mulțime, au rănit uh, și au ucis oameni, după care atacatorii au coborât și înarmați cu cuțite, au atacat trecătorii într o zonă uh, de, mă rog, Borrow Market. Sunt acolo e o zonă în care Londonezii și turiștii se duc mănâncă în fine. În cursul atacului, mă rog, poliția londoneză a răspuns foarte repede, în câteva minute totul s-a terminat. Poate și de aceea numărul victimelor în cele din urmă este redus. 7 persoane au murit, 48 au fost rănite, dar în cursul acestui atac sau în acest atac, au intervenit, mă rog, a intervenit cel puțin un taximetrist londonez care a încercat să îndepărteze uh, oamenii de loc cu atacului și să-i lovească într-un fel cu mașina pe atacator, dar n-a reușit. Însă a intervenit și uh, un bucătar român din zonă, Florin Morariu îl cheamă, are, din câte am înțeles, 32 de ani, a postat după aceea un filmuleț pe Facebook, chiar în ce să spun, în marginea atacului. Uh, uh, ați văzut probabil imaginile sunt formidabile, sunt Aproape în momentul respectiv Spunând că a reușit să-i lovească Să-l lovească pe unul dintre atacatori Și cerând unui prieten și el român Să-i aducă bătă aceea, să-i aducă un făcăleț Ca să răspundă Atacului Și l-am sunat pe domnul Morariu în dimineața asta Și cred că-l avem în direct cu noi Bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Morariu! Cât e ceasul la dumneavoastră acum, ca să, înțelegeți ce efort, ca să înțelegem și noi ce efort faceți? 5:35 aici! Bună dimineața! Vă mulțumim că ați răspuns! 45%. Deci, până la urmă, spuneți-ne, că nu ne-a fost clar aici, cu ce ați aruncat în ei, cum a fost incidentul, cum l-ați lovit? Um, păi, am aruncat cu o navetă, cu un de plastic, cu o navetă de pâine. Așa! Aici noi le spunem basket Și de asta, de asta nu s-a înțeles Multe persoane întrebau ce basket Chiar unii făceau mișto pe, pe Ați aruncat tot. cu pantoful Da, a fost o confuzie da. aici că ați dat cu un pantof în ei Dar înțeleg, ați, a, dat, ați dat Deci ați luat o navetă Și ați aruncat înspre unul L-ați lovit, cum a fost? Uh, eram de, de muncă da. Am început munca La 7.40 seara da. Uh, am coborât jos împreună cu colegii mei, uh, ne-am schimbat și ne-am apucat de, de muncă. La brutăria la care lucrez eu, este un geam mare, care are 4,5 metri, ce, ce e înspre strada principală, cum ar veni, între Boru Market și restaurantul Fish. Da. Uh, la ora 22 și 20, cam așa era, uh, am văzut foarte mare agitație în stradă. Da. Am spus colegului meu, Adron, de naționalitate croată, am spus: Băi, ce se întâmplă afară? Că toată lumea e agitată, fuge, mulți oameni uh -huh. căteau pe jos, se, se femeile și n-au. Uh -huh. Am spus: Băi, hai să ieșim și noi de ce se întâmplă, că se întâmplă ceva. Am ieșit afară, când am ieșit afară pe, pe ușă, au venit două femei de naționalitate braziliancă. Da. Și se rugau foarte speriate, plângând, să rugau de noi, se le să le lăsăm să intră înăuntru. Le-am lăsat, le-am băgat înăuntru, le-am servit cu o de apă, după care am întrebat ce s-a întâmplat. Femeile ne-au spus că de undeva de la podul London Bridge, da. vine o dubă cu niște persoane în interior care coboară și începe să blogească cu cuțitele în, în lume, da. în populație. Păi cum este posibil așa ceva, înțelegi? Da, mă simt să Și îi spun, păi unde sunt persoanele astea care... Uh -huh. Păi nu știm, că pot fi oriunde, că nu știm care și cum sunt. La care am întrebat, doamne, aveau o armă, aveau avea pistole, mă refeream. Da. Și spune că nu au pistoale, au doar cuțite. Okay. Atunci am zis, am zis colegului meu, băi, Agro, hai, hai să vedem ce se Da. Toate, să Da. Văd un... ca să mă simt că m-am gândit că au doar cuțitii, băi au două navete cu mine, încât tu știu, dacă apare să mă, să mă apăr, să mă pot apăra. Da. Cât de mari sunt navetele astea? Băie sunt niște navete de plastic, de un plastic casant, la vreo 70 cm. Adică mici, seamănă, de la... seamănă cu navetele alea de pâine românești pe care le știm noi de când eram mici? Cam așa. Da, nu? da, așa. perfect. Pe Bun. aveți ederea și... mari mici care erau da, în care apăie, se prea pâine urmă, așa, brutării, și ați, da. ați ieșit și ați văzut ați văzut pe unul, ați văzut mai mulți, cum a fost? Ascultați că am ieșit da. afară erau după ceală pe stradă toată lumea fugea care și cum prindeau să intre pe restaurante, deja lumea închideau restaurante, de nu mai dădea voie la populație să intre da. și am văzut în dreapta brutărie este o ieșire a Borumarket-ului Boru, Boru are o intrare și are vreo trei ieșiri cred. Da. Din piață da. Și am văzut pe o ieșire că tot uh, Ieșeau oameni foarte disperați Fugeau se dedicau ce? Am luat navitele și am adus spre ieșirea aia Când am intrat în gangul acolo Nu mai era nu mai era lui. Da. Deci eu... nu un pic Sați da. puțin ca să mă lămuresc dumneavoastră -ați dus, Deci practic lumea fugea Și dumneavoastră vă duceați, fugea dinăuntru Și dumneavoastră v-ați dus înăuntru Da, Așa. da. Și oameni Că oamenii au ieșit o, ui... da. Am intrat în, în interior M am uitat la prima vedere, nu mai era nimeni. Și am băi, ce trebuie oameni oamenii ăștia? Bă, am zis, hai să intru mai intens în piața asta, cum se numește Boru Market. Da. Undeva, mergând vreo, eu știu, 10, am făcut vreo 5 10 pași în, în stânga mea, Uh, mai erau alei, că din da. tonete. Sunt mai multe alei acolo, într-adevăr. Da. Deci noastră ați plecat Și... în căutarea a ceea ce determina pe oameni să fugă din piață. Asta înțeleg. Sincer, sincer nu m-am dus doar, doar să mă bat cu ei, sau m-am dus mai mult uh, să văd ce, mm -hmm. ce, ce, ce suntem, ce unde e să e, curiozitatea, poate, într-o da. Și în, în stânga pe alea aia, am văzut patru persoane. Un om normal, un, un cetățean care mergea pe stradă, da. Din, uh, venea spre mine cum și doi, două persoane lateral de el, undeva un pic în urmă, iar în urmă acelor două persoane, mai erau unul, dar nu se vedea că burul margisul ăsta e situat fix sub uh, pasaj, da. sub port. și Așa. e puțin înturerie, nu este Așa, da. uh, vizibilitatea clară. Da. Și uh, în, în două-trei secunde după ce, după ce am, uh, am avut impactul vizual cu ei, cum reveni, în două 3 secunde am văzut că cele două persoane de lateralul acestui domn s-au apropiat mai repede de el, și cel din dreapta a început să-l lovească cu cushit, începând de la gât, pe lateral la dreapta. Omul, omul în genunchi, și a început să-i dea și eu îi de la ambele părți, îi dădeau cu M-am... Uh, Pot să spun că m-am panicat, m-am pierdut în momentul ăla, când vă dați seama, n-am văzut în viața mea să faci, puțin om și să sar. sângeul, să din toate părțile de om. Da. Uh, am, am ezitat, nu, nu știam ce să fac, să, să, să plec, să fug. Am stat și m-am gândit după aia, băi, stai, dacă, poate mai este vreunul pe aici, mă ia și pe mine și mă taie. Se dor, îți dai seama că era foarte ușor să mai apară vreunul. Nu știa eu, nu știa nimeni cât sunt. Da. Asta sunt toate, toate lucrurile astea s-au întâmplat în fracțiuni de secundă, de fapt. În câteva secunde s-a întâmplat toată, domnule. Și am zis, cel din dreapta care îl lovea, s-a la mine. Omul ăsta a căzut în genunchi, așa, a țipat el cât și s-a uitat așa, nu știu cum să vă fi. am avut un sentiment, a fost și milă, și ciudă, și nu știu cum să vă zic, că și frică, poate, și de toate mi-a fost. Nu știu. am avut mai multe sentimente, Uh, cum deodată, adunate. Și am zis, Băi, nu pot să plec. Am luat uh, una dintre navete, am aruncat-o spre, spre acesta. Uh, știam că o să se ferească, dar în timp ce am aruncat naveta, m-am <totot -o> și apropiat de el în timpul ăla. Cum m-am apropiat de el, când, când am aruncat naveta, m-am dus odată cu naveta, cum ar veni. L-am lovit cu cealaltă naveta, cu a doua când am aruncat, l-am văzut în zona fecii, arătând jos, și în secunda 1 când a căzut jos, deja intrat prin spatele lor cum ar veni, în îndepărtării intra duba de poliții cum ar veni. ei erau căutați deja, îi urmăreau da. cum ar veni. Da. a intrat duba de poliție, prin care a început să zifie prin portavoce cred că pentru mine sigur că mă văzuce că eram în alb îmbrăcat uh -huh. a început să zifie prin portavoce go, go, give the grenada adică fugi, fugi, arunc glenada. m-am uh -huh. -am întors atunci am, am fugit și deodată am auzit grenada pe beton. Știți cum se aude un fier care atinge betonul? Da. Atunci am avut, cred cea mai mare spaimă care am putut să, -am putut să o am. am. Am auzit grenada cum a venit de beton mm -hmm. și deodată a duduit. Atunci m-am zis, gata, mă, m-a pus în area ei, nu mai am ce să fac. Da. chiar dacă mă credeți că în timp ce fugeam, am închis mâinile, mâinile în față, că am zis că în caz de explodează și mă, pinge fluxul de la grenadă, și să mă pot sfârșini în palme ca să pot să mă trag un pic într-un lateral. De la colț nu era mult uh -huh. să, să mă da după colț. A, a, pocuit, a explodat grănadă, se auzeau -au alicele alea, sau metalele alea care erau în market. Nu m-a atins decât una m-a atins de foarte ușor la, la braț și mandat după colț. Atunci, după ce eu -am dat după colț, am scos telefonul. În timp în ăsta, dacă ați observat, fix cum începe imagine. se vede mașina că e intrat în, în, în ei. Mm -hmm. Mașina de poliție a alcoa grenada în ei și a și intrat direct cu, cu mașina în, da. în ăștia doi. Da. A intrat. I-a prins printre ei niște scaune, erau niște scaune acolo de metal. Atunci m-am dat în spate și nu m-am mai lăsat poliția să mă întorc înapoi. Am vrut să mă întorc înapoi. Uh -huh. Am ieșit în stradă, a zis că un polițist ajutau o persoană, o altă persoană rănită. Așa. A spus că să iau, erau gentuțe de asta, mică, nu știu, de prima ajutor, nu știu sigur ce erau gentuțe, că erau bulversale atunci, a nu, nu mai știi ce vrei și cum vrei. Uh -huh. Am luat gentuța m-am dus să am ieșit odată cu polițistul la stradă, am lăsat-o jos. După care a zis că ceream, multe lume facem știu pe vaza într da. vă dați seama, eram, eram într-o într într panică totală și vreiam să dea ceva, să am ceva în mână când crezem că cel de-al treilea, știți că v-am spus erau trei cumva, da. cel de treilea nu-l susem, și mă gândeam că facească scapa și vine printre, printre cuștile alea de metal și posibil să se lovească. Ok? Și a zis: Băi, am ceva în mână, de asta-ți-i fam. Dă-vă, frate, dă-ți uh -huh. cum, Dacă ieșai în populat, și așa, lumea era foarte agitație, toți fugeau, erau. nu știu. Am zis: Băi, să tomne atât ceva, ca să mă, mă, mă acot abraz. Uh -huh. Da. și am luat după aici și, și am filmat? Ce am da. filmat, -am postat. costat? Am văzut. Spuneți-mi, domnul Morariu, dumneavoastră, da? în clipele acelea, v-ați imaginat că este un atac terorist sau că sunt niște golani care pur și simplu nu, au chef no, de ceartă? Că, să vă de ce știam, știam. Cel puțin am fost anunțat de femeile alea care mi-am spus, la care au intrat în interior. am că este uh, un atac terorist. Că doamnele alea, când a venit, a spus, că este un atac terorist. Și de asta înțeleg. Și acum, m-am gândit că este un atac terorist, dar întrebându-le pe doamnele dacă are pristoale, dacă dau de astea, într-un fel sau altul m-am liniștit. Mm -hmm. dar nu puteai să știi dacă are sau nu are. Că și femeile erau panicate. Da, zis, acum, privind, da, privind, în, privind în urmă, că probabil că vă tot gândiți la momentele respective. Ce, ce, -a fost fost acolo, acolo, acolo, da, ce a fost acolo? O să țineți minte, într-un fel vă definește pe dumneavoastră și o să vă definească uh, viața, va defini deja viața. Spuneți-mi, privind în urmă, ce credeți, ce a fost reacția asta? A fost curaj, a fost inconștiență? Ce a fost? Am fost cred, cred că sunt mai multe sentimente. Uh, la o la altă, toate. Poate mm -hmm. și frică, poate și milă, poate și poate și curaj, poate nu știu, sincer. A, a, a fost o fracțiune de secundă multe persoane. Mă trebat chiar, chiar băiatul ăsta care lucrează cu mine, Agron, în croatul spunea, Dumnezeu, că ai fost nebun, că nu trebuia chiar așa. Eu te inteleg, e bine să faci, dar nu trebuia chiar așa. Mm -hmm. nu dai seama că tu puteai să fii mort în prima secundă. Și am spus, băi Agron, așa am simțit atunci, am simțit Că nu puteam să fug, dacă mă credeți. Da. Nu știu. Nu știu de ce. La, e un sentiment care aș vrea să mai exprim, să pot să-l exprim, dar parcă nu pot să-l exprim. Poate așa sunteți construit. Ați mai intervenit în conflict? adică. De unde sunteți în loc? Eu sunt din Iași. Din Iași sunteți. Ați mai asistat la astfel de încăierări? Ați intervenit? încercat să interveniți? Când -a vedeți că sunt... Simt... dați seama că sunt într-o viață de om e imposibil să nu mai... Să nu mai prins uh, așa minacul uh -huh. De cât sunteți plecat, domnul Morio? Sunt plecat în anul jumate, bine. Eu sunt plecat în lumea asta de, de la 17 ani. Uh -huh. Aveți 32 acum. 32. De ani, sunteți da. că aveți copii? Uh, nu vreau să vorbesc despre viața. Bine, de ok. Sigur că da. Nu. Voi să vă spun că dacă aveți copii să vă trăiască. Ați dat declarații la poliție? Mulțumesc, facți. Ați dat declarații la poliție? Nu, fiindcă nu m-a sunat nimeni, nici măcar, uitați, de asta sunt chiar foarte dezamăgit și aș vrea să spun, că eu am încercat să fac un bine, cât am putut tot, Crede mă că și după ce am venit de acolo, oameni care erau în stradă, posibil să se posteze între timp că, sigur sunt și camerele de la Borum Market care vor fi, uh -huh. nu? Și o să se scoată video alea de la, de la Borum Market, să vadă că chiar am luat oamenii din stradă, i-am luat pe toți și am băgat în vântărie, înțe. Uh -huh. Am deschis la mare, cum ar fi ușa mare, pe, pe, pe o de asta, și am luat oamenii și am băgat înăuntru. Păi, frate, am încercat să fac bine, adică să pot să, să adun pe cineva. Credeți-mă, în afară de voi, presa, și prietenii, și oamenii, și grupurile de socializare, nu m-au căutat nici de la ambasadă, nici de la poliție, nu știu, și nu mi se pare, nu, nu mi se pare omenesc. Păi, păi, cum se poate, frate, așa ceva, înțelegeți? Nu, aveam, nu, am cer, nu am cerut nimănui să-mi dea bani, nu am cerut nimănui să-mi să, să dea ceva. Uh -huh. Dar pur și simplu cred că ar fi trebuit să îmi oferi și mie un pic de protecție. Uh -huh. Am înțeles. Bun, o să vă caute cel puțin presa britanică, a scris, nu știu dacă ați văzut. Cu siguranță o să vă caute ziariști români probabil că veți da și declarații la Poliție. Eu aș vrea să vă mulțumesc că ați intrat în direct la Europa. Să și să vă, Ce să vă spun? Vreau... Nu știu, vreau nu știu dacă. Vreau... Da, vă rog. Vreau să mă repet credeți-mă că nu mi se pare uman ca, nu știu, să trăim în, în țări străine. Ne-am doar venit aici să muncim, să ne chinim, da. totuși plătim taxe, nu suntem hoți, așa cum suntem catalogați totdeauna. A venit la muncă, n a venit la furat, așa. cum spune lumea. Băi, fraților, aș vrea și eu, să, nu știu, să vă întreb, nu credeți că ambasada ar trebui să ia niște măsuri în, în tema asta? Pentru noi, românii noștri, când noi dăm bani, plătim taxe, plătim. Am muncit în țară, nu am fost nici în țară cu țară, am plătit. Am plătit, am muncit în țară și am plătit. Uite, de exemplu, meseria mea e patiser cu fetar brutar. Am muncit la Carful Felici, am muncit vreo patru ani de zile, am muncit la Ușan, în întreprinderi mari. Astăzi am ajuns o să muncesc aici, da? da? Și aici tot plătitor de taxe. Păi frate, Pe de ce plătești taxele astea dacă eu nu primesc nimic? Pentru că tu nu mă susții cu nimic. Nu mi se pare corect. Bine, mulțumesc foarte frumos, domnul Morariu. Aveți grijă ce faceți în, în, în continuare. Acolo vă ținem... Sănătate multe doamne Da, mai bine. Sănătate multe și, da, da. Sănătate multe. și Deci a fost în direct la Europa FM, l-ați putut asculta pe Florin Morariu, bucătarul de 30 de român ani. român de la Londra. Da, care a intervenit în, în încercarea de a proteja victimele atacului terorist de sâmbătă spre duminică noapte în Londra. Thank okay. you.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 Începe vara cu Black Friday în magazinele Altex și pe Altex.ro. Până pe 7 iunie ai super oferte care te pregătesc de vacanță. Piați aspirator cu sac Samsung, capacitate 3 litri, 1200W și 50% reducere la prețul de Black Friday de 289,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Dacă e vacanță, atunci la Selgros se lasă cu grătar. Între 1 și 5 iunie, orele 10-16, Selgros te invite la un grătar care scurie de bunătățuri. Ai 3 mici plus o băutură la numai 5 lei. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Europa what should i want Europa FM bună muzică Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine 7.57 ne-am întors doar pentru că vrem să stăm puțin de vorba. Uh, da, uh, ați ascultat sau uh, sper că ați ascultat uh, interviul nostru în direct cu Florin uh, Morariu, eroul uh, nostru din Londra, care a înfruntat cu niște navete de plastic uh, ataca atacatorii teroriști uh, teroriștii de uh, sâmbătă seară. Uh, nu știm dacă asta este cea mai bună reacție când vezi un atac, să intervii. n -asta să se gândească bravo lui a fost uh, o probă de curaj, cred că și de un pic de inconștiență. Poliția britanică, însă, are următoarea recomandare pentru cei care asistă la un incident terorist. E formată din trei cuvinte. Run, hide, tell. Fugi dacă poți, fugi cât mai departe. Dacă nu poți, ascunde-te, închide-ți telefonul, uh, pe silent și încearcă să spui, încearcă de de să anunți poliția. E, ce faci când vezi un incident? Nu un incident terorist, un incident în trafic. Când vezi niște oameni care se bat, când vezi o femeie agresată pe stradă, în România. Asta Despre asta o să vorbim uh, după știri, cu voi în direct. Cum reacționezi la lucruri care se întâmplă în jurul tău? Sunați-ne la 0372-06959. O să rugăm pe Marcela să rețină numele voastre și să intrăm în direct după știrile Europa FM de la ora 8. 0372 06959, Cum reacționezi în stradă? În public, atunci când vezi un, uh, un incident. Un poate incident să fi orice. Violent. Au fost o serie de cazuri: 037,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 Hai, hai să-ți dau un pont! Pentru delicii vine ca o inspirație în bucătăria franceză și surprinde-i pe toți cei dragi. Pregătește un savuros platou cu brânză cu mucegai albastru, struguri și nuci și păstrează delicioasele macarons pentru desert. În săptămâna franceză, la Lidl ai brânză cu mucegai albastru, chen d'argent, 250 de grame la 7,99 lei și macarons dupe de coeur, 120 de grame la 14,99 lei. Lidl. merită să fii surprins!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 largă de parchet laminat Woodstep cu prețuri începând de la 17,99 lei pe metru pătrat și garanție suplimentară de până la 30 de ani. Oferta completă de produse o găsiți în magazinele Diego din întreaga țară și pe www.diego.ro Arctic și Beko, Electrocasnicele care țin pasul cu stilul tău de viață. La EMA ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Cumpere de pe EMA combină frigorifică Beko 347 litri, neofrost, clasă energetică A+, și 5 ani garanție la doar o 1399 lei Beco EMAG Online va fi mai de simplu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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme caldă, astăzi, maximele vor fi între 21-22 de grade pe litoral și vor ajunge la 31 de grade în regiunile sudice și estice, în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zona montană, după amiaza paraversele și condițiile de grindină. În restul țării, cer variabil și doar izolat ploi de scurtă durată. Zi cu vreme frumoasă și caldă în capitală, maxima anunțată 28-29 de grade. Atenție, în trafic e ceață pe autostrada A2 București-Constanța. Traficul se desfășoară îngreunat între kilometri 35 și 160 respectiv între localitățile Brănești și Cernavodă. În zona ceața reduce vizibilitatea sub 80-150 de metri, în anunță centrul infotrafic. Este ultima zi a mini vacanței de Rusalii. Poliția atrage atenția că traficul rutier s-ar putea aglomera, mai ales pe rutele dintre stațiunile de munte și litoral spre capitală. Turiștii sunt sfătuiți să plece la... din timp spre case pentru a evita coloanele de mașini. În București, în această dimineață de la ora 7, s-a redescris Calea Victoriei, care în weekend a fost închisă pentru mașini. Mai multe evenimente au fost organizate pe artera din centrul Bucureștiului. La pas pe Calea Victoriei a ajuns la a doua ediție. Pe vremea așa friguroasă n-am mai ce să fac și... Îmi place, îmi place. Pe mine nu mă deranjează, nu conduc, nu, nu vin frecvent. Destul de liber și plăcut în dimineața asta. Inițiativa e laudabilă. E foarte tare, e prima oară când vin pe aici și e închis, e foarte ok. E, e... am să mergi pe mijlocul străzii. E interesant, interesant. dar e ceva deosebit. Ați mai fost până acum? A fost și de Paște. A am fost și de Paște, da, plăcut. Am fost tot așa dimineață când nu era prea multă lume. Dar place mult să rămân. Așa, așa cum este. Da. Poate e o idee mai, mai complicată, dar cred că n-ar fi rău pentru bucureștieni să aibă strada asta, cea mai renumită din țară, să fie pietonală. Astăzi oficiile poștale și băncile vor fi închise în a doua zi de Rusali, mai puțin sucursalele din centrele comerciale mari, în schimb molorile și supermarketurile vor funcționa după program normal. Gruparea teroristă stat islamic care vendicat atacurile teroriste de la Londra, sâmbătă seara, trei bărbați aflați într-o camionetă au lovit mulțimea de trecători aflată pe podul Londrei, atacând apoi oameni pe stradă. Șapte oameni au fost uciși, și aproape 50 răniți, 20 sunt în stare critică. Nu există informații că printre victime s-ar afla cetățenii români, anunța ambasada noastră de la Londra. Teroriștii au fost lichidați de poliție în 8 minute de la primul apel de urgență. Potrivit BBC News, poliția britanică știe identitatea atacatorilor, numele acestora vor fi făcute publice spun anchetatorii. Nivelul de alertă teroristă a revenit la severă în Marea Britanie, ceea ce înseamnă că un nou atac este foarte probabil, considerând că țara a manifestat prea multă în toleranță față de radicalism, premierul Theresa May a anunțat că serviciile de securitate vor primi puteri sporite, atâtea câte vor fi necesare pentru a preveni alte acte de teroare. Șefa guvernului de la Londra a acuzat platformele de socializare de complicitate întrucât le permit jihadiștilor să atragă adepți. Google și Twitter au reacționat imediat, au răspuns că depun în permanent eforturi pentru a închide asemenea conturi și a elimina conținutul online inadecvat. Premierul Telezamei susține că lupta împotriva terorismului trebuie să continue. Nu putem și nu trebuie să ne prefacem că lucrurile pot continua așa, deoarece trebuie să se schimbe. Deși recentele atacuri nu au legătură cu rețele comune, sunt legate într-un sens important. Sunt legate între ele de ideologia extremismului islamist, care predică ura, vin de divizarea oamenilor și promovează sectarismul. Înfrângerea acestei ideologii este una dintre marile provocări ale zilelor noastre. Aceasta va fi înfrântă numai atunci când vom reușit să ținem mințile oamenilor departe de această violență. Trebuie să colaborăm cu aliații noștri pentru a ajunge la acorduri internaționale care reglementează spațiul cibernetic pentru a preveni răspândirea acestei ideologii. Cât privește alegerile anticipate, scrutinul va avea loc joi în Marea Britanie, așa cum este stabilit. Atacul de sâmbătă-noapte nu schimbă cu nimic planurile, a anunțat premierul Tereza May, campania electorală va fi reluată astăzi. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Joana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, Vasile Constantin. Pandurii va merge în Liga a doua Chiajna a Chiajna s-a salvat și Politimișoara va juca barajul de menținere după ultima etapă a playout ului Ligii I. Concordia Chiajna a reușit să se salveze după ce a învins-o cu 1-0 în deplasare pe Fece voluntari. ACS Politimișoara a fost condusă cu 2-0 la Gaz Metan Mediaș după golurile lui Eric, dar apoi a egalat prin reușitele lui Popovic și Mailat. Pandurii Târguziu a fost și ea condusă la Fece botoșan cu 1-0, dar a avut parte de un final dramatic. A egalat în prelungiri, însă când era aproape sigură că va prinde locul de baraj, a primit un gol de la Fülöp în ultimele minute ale timpului suplimentar. Așadar, Pandurii merge direct în Liga secundă alături de ASEA Târgu Mureș. ACS Politimișoara va juca un baraj contra marii rivale UTA Bătrâna Doamnă, în timp ce Chiazna a rămas în primul eșalon de pe locul al cincelea. Din eșalonul al doilea au promovat direct Juventus Colentina și Sepsi Sfântul Gheorghe. Imagini de la Sfântul Gheorghe au fost transmise de televiziunea Națională maghiară M1, iar jurnalele sportive din Ungaria au fost deschise cu știrea promovării echipei Sepsi OSK. Vasile, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm, așa cum spuneam mai devreme, cu o discuție în direct la 0372069599. Sunteți martori unui incident violent în primul de stradă. De da. în, în trafic. Cum reacționați? Autobus, ce faceți? Asta ce faci? Când de la incidentele de la Londra, unde erou a fost Florin, cel cu care tot mai am stat mai devreme Dumnezeu, de vorba. curaj. Și poate vreți să-i transmiteți ceva și lui Florin. Europa FM pe frecvență cu tine. Europa, Și apropo de incidente, când? Acum două săptămâni a fost incidentul de la Manchester, de la concertul Arianei Grande. Ieri a avut loc un super eveniment acolo, un spectacol pe Old Trafford. Foarte multă lume, foarte multe vedete, adrăgând atenția vis-a-vis -vis de, de terorism, de ce se întâmplă în lume. Avem piesa Arianei Grande, Interpretarea de seară, Somewhere Over the Rainbow și aș vrea să continuă acum cu ea. S-a numit concertul de aseară Evenimentul de aseară Organizatorii spun că s-au strâns peste 2 milioane de lire sterline Din donații care s-au făcut pe internet Și mai mult decât atât Tot organizatorii spun că a avut show-ul de aseară Evenimentul de aseară a avut mai mulți privitori pe internet Decât orice concert live aid organizat vreodată în lume da, mi se pare formidabilă reacția Arianei Grande, care s-a simțit într-un fel, deși n-avea de ce, dar s-a simțit responsabilă pentru ce s-a întâmplat la Manchester în urmă cu cât două săptămâni. Două da, săptămâni. Da. A detonat islamistul acela și au omorât niște copii și atunci reacția ei este e corectă și mulți artiști au reacționat așa când au sesizat probleme în societate au organizat concerte și au donat toate fondurile strânse și au făcut strângeri de fonduri pentru cauze umanitare ceea ce s-a întâmplat și acum deci Ariana este foarte tare da, ce să e spun 0372 069 599 revenim la discuția da. noastră revenim la ce s-a întâmplat la ce s-a întâmplat în seara de sâmbătă la Londra și la intervenția intervenția șefului uh, român. Da? Florin Morariu l-ați ascultat în direct. Sper dacă nu o să punem interviul pe site l-ați ascultat în direct explicând ce a făcut. Fascinant spunând așa toată lumea fugea de acolo, eu m-am dus înăuntru. Asta de fac. un super curaj ăsta adică nu-mi dau seama sau poate momentele da. alea nu mai realizez deși sincer eu da. recunosc dacă s-ar fi <laughs> întâmplat că este în cel mai bun loc unde să mă ascund. Da. Uite, discutam cu o colegă în redacție care spunea și eu m-aș fi ascuns. Poliția Britanică are această recomandare atunci când vezi un incident violent. Um, urmează uh, o regulă în trei pași. Fugi dacă poți, fugi de locul respectiv cât de departe poți ca să fii în siguranță. Dacă nu poți fugi, ascunde-te, închide-ți telefonul sau dă anulează și vibrațiile și dă un SMS și spune unde ești și trei tel anunță, anunță într-un fel în momentul în care poți anunța că ești într-un loc, că sunt uh, e un atac sau ceva genul ăsta. Dar dincolo de asta, revenim la reacția lui Florin Morariu ce faci când vezi un, nu un atac terorist că suntem departe de asta, când vezi un incident violent undeva, când vezi în trafic, când se iau la bătaie unii în autobuz când este o femeie violentată pe stradă când se iau unii la bătaie la o coadă sau pe nervat oamenii ce faci? Care este reacția? 037 Este numărul nostru de telefon Să încercăm să vorbim un pic Fugi sau intervii? Liviu e cu noi, bună dimineața Salut Liviu bună dimineața. Salut. Salut Respect pentru domnul Florin Morariu da. Bărbat Adevărat, nu contează că e român Contează că este om Stai puțin da. Liviu, te oprezi din da. Crezi că da. a făcut-o Cum să spun, nu conștient Dar crezi că s-a s-a -a gândit, a raționat nu. când a făcut asta nu. sau? Nu. Păi și atunci în... ce înseamnă? Asta este bărbăția? Da. De ce? Da. Să faci ce trebuie când trebuie. Uh -huh. uh, în, uh, în situații de genul ăsta nu ai timp de evaluări. Deci singura chestie care se poate spune, dacă te ține intervii. Dacă nu aplici cei trei pași de uh, fugă, ascundere, Uh, nu se poate demoni lașitate, da. dar ceea, ceea ce a făcut Florin a, a avut o reacție mm -hmm. uh, corectă, că a fost uh, conștientă, că a fost că a evaluat, că știe câte mm -hmm. zeci de face zilnic, uh, că te da. duce la sală și dă cu pumnul, asta, nu știu. Dar dacă încerca să intervină și era rănit sau murea, l-ai mai felici, fi, fi felicitat acum? Uh, da, maxim, maxim. Este chestie, este chestie de onoare, este chestie de de de apartenență la... Onoare, onoare, dar și-a riscat viața pentru că în timp ce el se bătea cu navetele, cu basketul, cu oamenii a venit poliția, asta a povestit și a aruncat grenada, iar el a fugit, nu știi ce se putea întâmpla. Asta deja sunt, cum să zic, sunt amănunte uh -huh. care nu... Nu Interesant. Au, uh, au relevanță în... Uh, Liviu, ai fi făcut la fel? Indiscutabil. Dar ai stai așa, Liviu, ai te-ai implicat în vreun fel în apărarea cuiva într-un incident violent? De mai multe ori. Cum? Zine odată. Uh, uneori este suficient doar să, doar să te bagi, să intervii, dar să o faci într-un mod foarte hotărât. Nu trebuie neapărat... Uh, Uh, lovit, dar uh, este demonstrat, da. este, este demonstrat uh, de toate studiile psihologice că, virgulă, comportamentul de victimă încurajează agresiunea în momentul când cineva te agresează, dacă te retragi și zici te rog frumos, nu-mi fă niciun rău, nu vreau, uh, nu vreau nimic, lasă-mă, uh, în momentul ăla atacatorul să simte, să simte încurajat să continue agresiunea. Uh -huh. Dacă reacția este foarte fermă, deci, repet, nu este obligatoriu să și, uh, să și lovești, dacă reacția e fermă, uh, îl pui pe gânduri. Uh -huh. Adică nu, nu îl pui pe gânduri, îl, îl temperezi. Da, am înțeles, opa, opa. bine Mulțumim foarte frumos, Liviu, bine, hai să întrebăm și așa Hai să facem și așa Ce vreți să-i transmiteți lui Florin Monariu Dacă îl felicitați sau din potrivă, Îl certați pentru inconștiență Mai bine să lăsăm uh, profesioniștii Să se ocupe de treabă, nu? 0372 069599 Cred că Florin Monariu ne Și ascultă pe internet, că i-am zis că Poate să ne asculte pe FM. Gabi, bună dimineața Bună, Gabi Bună dimineața, dragilor Ideea este în felul următor, că e chestie de instinct. Da. Nu toată lumea acesta are acest instinct de a interveni situații de genul acesta. Da. Eu am făcut-o de câteva ori și am să vă povestesc o situație după care am rămas un pic dezamăgit. Da. Mergeam la protestele din iarnă și treceam pe lângă un ceșc un magazin. Da. Un individ o înjura și o spurca pe doamna de la Ghișeu, în momentul în care m-am apropiat, el a dat cu pumnul în geam și a spart geamul de la acel kiosk. Uh, am alergat după el, l-am fugărit, într-un final l-am prins aproape de mulțimea care protesta. Da. Uh, a venit poliția după ce am strigat ca nebunul pe acolo și l-am imobilizat. În fine, ne-am dat datele, la un moment dat am fost sunat de către polițistul care trebuia să ocupe de caz. Dom'le, știți, veniți să faceți o, să dați o declarație vis-a-vis de cele întâmplate. Da. Am adică zis, nu pot să vin acolo, vin peste vreo două ore, uh, iar după două ore mă sună și îmi spune, domnule, știți, a venit patronul, a dat o declarație, nu mai este nevoie să veniți. Uh -huh. uh, uh, pe mine da. m-a dezjustat lucrul ăsta, pentru că eu atunci am riscat foarte mult. Acel individ, cât l-am fugărit între mașini și am alergat un pic după el, putea să scoată un cuțit și să-l bage în mine. Uh -huh. pentru că nu deci v deja simțiți dezamăgit de reacția autorităților după? după? Da! Da, da, după, pentru că eu m-am expus, am riscat, mi se putea întâmpla orice, uh -huh. iar probabil că ei au căzut la vânt da. înțelegere sau ce s-ar fi întâmplat și finalitatea a fost zero. Da. Deci. Mulțumim, Gabi. 0372069599. Victor, bună dimineața. Bună dimineața. Uh, bună dimineața. Sunt Victor. prima dată când intru. Te rog. Uh, părerea mai este ce a făcut acel domn, este un, uh, are legătură cu acel basic instinct, dacă da. știți, de fight or flight. În cazul uh -huh. lui, a fost fight. Deci a avut uh, o reacție instinctivă și trebuie să fii construit așa, nu poți să, să judeci mult, nu? E, nu chiar, este un instinct care este mod natural în toate ființele. Uh -huh. Este instinctul de a fugi da. sau instinctul de a, de a lupta. Mai ales da. atunci, instinctul de a lupta e mai ales când te simți, cum zic, când ești încolțit. încolțit. Da. Da. Da, da, Morariu nu era în colțit. Uh, Asta vreau să spun da. că nu era... Nu, nu, a aici, momentul a chestie, lângă a, aici a fost și o chestie de curaj care a schimbat, efectiv, a fost, e acel echilibru, ori fugi, ori lup. Uh -huh. Dar el a fost spre a lupta. Da. Acesta e, cum zic, este o chestie care și în legătură cu, cum vă zic, intra adrenalina, și atunci te, te simți cuprins de adrenalina și atunci, de obicei, frica începe să dispară. Uh -huh. a, începe să fie inchibată, inhibat sentimentul ăsta de frică. Da, tu ce, ce crezi a... că ai face într-o situație Eu... asemănătoare? Eu am avut o situație, nu am avut atât de violentă, am avut parte de o situație, în sensul că uh, când am coborât uh, spre mașină să-mi las ceva în mașină, da. am văzut-o de destul de urât, în sensul că unul își păruia, uh, că, că era nevastă sau iubită, nu știu, și-o părea în mijlocul străzii, o păruia în ultimul hal, în sensul că inclusiv rămânea cu, cum se numește... Cu bucăți o, de palmă, da? Înțeles. Mână, da. De scalp. Eu am inteles. I-am zis să se oprească în acel moment. S-a oprit, dar au venit spre mine. A început să facă așa neces, să-l zică că este muierea lui, că face ce vrea cu ea. Da. În momentul ăla, nu știu, nu am fost instinctul. Eu am avut un briceag în mașină, din la mic, care țin doar ca să în caz de accident să-mi tai centura, în da. că pot să că poți să-mi Și Și am zis, vezi că nu, cu mine nu te pui, oprește-te imediat. El s-a oprit și a plecat. Uh -huh. <laughs> Da, mulțumim uh, Victor, e și Stelian cu noi. Stelian, bună! Bună dimineața! Da, bună dimineața! Ce zici? Uh, eu, eu pot să vă dau două scenarii și rezultatele scenariilor. Da. Uh, cum a zis interlocutorul dinaintea mea, uh, o femeie pălmuită în drum, uh, o persoană de sex masculin, deci un bărbat o pălmâiește, nu știu ce, și ei uh, să termină. Asta este, o pălmâiește, o trântește pe de cu capul. Uh, primul scenariu și al doilea o pălmuiește și intervine cineva. Atunci bărbatul scoate ori un cuțet ori, ce pușcă. Deci bilanțul, la primul caz e femeia pălmuită, la al doilea caz e femeia pălmuită și un mort, adică, posibil. Adică mai bine nu te bagi? Nu, mai bine stai mai, dacă chiar vrei să te bagi, cel mai bine e să anunți la 112, după să părerea Să Uh -huh. Dacă, dacă tot vrei să te bagi, uh, intervi fără să. Uh, deci spui fără verbal, să să-l mai anunți. Îi spui verbal, uh -huh. domnule, nu-i frumos, să așa mai departe, zbier la el, dar nu te apropii foarte tare, pentru că urmările sunt foarte uh, imprevizibile și atunci. Da. Intră într-o într situație, într situație pe care chiar nu poți să o controleze niciun fel. Și bilanțul poate fi foarte rău în, în faza doua în care tu intervii. Da. Adică poate să termină totul cu anunț poliția, vine ăsta, sau poate să termină, că știți cum e, când e o agresiune chiar în mijlocul drumului, uh, uh, cel care agresează uh, e foarte nervos și atunci în momentul în care tu intervii nu știi ce face. Da. Am înțeles. Bun, autoritățile recomandă să sunăm la poliție întotdeauna, să sunăm la 112... Acum, ca să punem punct dezbaterea asta, e, cred că um, teroriștii au avut, până la urmă, au avut noroc că nu era o moldoveancă în loc de un moldovean. Că moldoveanca chiar rupea făcălețul pe spinările lor <laughs> înainte să... Băi, da. eu zic că au avut ghinion cu Florina acolo. Da. Deci, jur. Deci, el, el nu s-a ascuns. El nu, el nu era uh, în pericol iminent, cum se spune, în momentul când s-a întâlnit cu brazilian da. brazilianen da. El înțelegi? El Și da, deci deci... toți fugeau, el a intrat. Și el a zis: și "Ok, a mă, duc să vede despre ce vorbești." Și a pus, măi, să pun mâna pe ceva, a găsit navetele, putea să fie orice, putea să fie făcălețul primul, știi? Băi, ăsta Crezi, are... mă duc. Una una aruncat și cu cealaltă s-a dus direct în Băi, ăsta are a. sânge de răzeș, mă. Eu, eu cred știi. că eu cred că n-a și lui s au luptat la podul alt acolo. Da. <laughs> cred că se duce după Tur. Florine, Londra nu ia-ta, ia urmașilor, urmașilor trei eventual. Bravo. Vă Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vă invităm la Neptun. În această dimineață, bătălia sexelor în câteva minute, începând scrierile, pentru următoarele 10 minute vă invităm să trimiteți SMS cu tarif normal la 1769 în care să scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și cu puțin rock prin tragere la sorți intrați în direct. Un sejur de 3 zile și 3 nopți la Neptun! SMS cu tarif normal, spunem la 1769, scrieți musai acolo deșteptarea, numele și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes!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 Black Friday de vară la Media Galaxy cu oferte de senzație! Între 1 și 7 iunie vin în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro și ai 520 de lei reducere la ragaz Beko mixt, 4 arzătoare, plită pe gaz și cuptor electric la numai 999 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit Retail Nielsen.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 să înțeleg că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi e de Colon Protect. Ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușoară. Și ce e cu are! Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. România În Direct, cu Moise Guran Zilele libere sunt foarte bune pentru că mie cel puțin îmi permit să prind uh, lucruri din urmă. Am și gol de vânzare am și gol de livrare Sunteți patron exact. uh, Așa... Păi vreau să lucrați șapte zile pe săptămână exact. Noaptea dormiți? Uh, da, da uh, uh, Vedeți, încă mai aveți, mai aveți spațiu de muncă România În Direct De luni până joi, la 1 și 1 sfert, la Europa FM Poți vedea și asculta România În Direct pe europafm.ro I'm the Europa FM, ora 8.36 de minute Vă reamintesc că în această dimineață am stat de vorbă cu Florin Morariu Românul din Londra care a intervenit sâmbătă seara Lângă turnul Londrei, era bucătar, era la treabă Și a intervenit așa cum știe toată lumea Am stat de vorbă el cea mai devreme Interviul este pe europa.fm.ro Turul României la Europa FM să revenim la ale noastre, unde sunt fel de atacatori. În județul Suceava, de exemplu, și nu doar, pădurile sunt distruse sistematic, după, câte, după cum știm la fiecare rundă de inundații. Hoții de lemn s-au specializat și au noi metode de furt. Unii nu mai taie copacii, nu mai taie pădurea, ci smul copacii din rădăcină pentru a părea că au fost distruși de vijelii. Alții înscenează furturi ca să poată tăia copaci. Problema este că atunci când sunt prinși Hoții își primesc cu întârziere pedeapsa din cauza că sunt rude cu unii judecători. Sorin Saizu are detalii. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Așa este, autoritățile din Suceava se confruntă cu un adevărat fenomen în ce privește tăierile ilegale de arbori. Două hectare dintr-o pădure privată au dispărut din zona Brodina, chiar la granița cu Ucraina. Și nu este un caz singular, anul trecut mai mulți muncitori au fost filmați în timp ce scoteau cu utilajele arbori dintr-o pădure aflată lângă câmpul lung moldovenesc, iar un alt caz a fost descoperit la Vatra Dornei, unde persoanele implicate au fost trimise în judecată, numai că judecătorii se feresc să îi judece pe acestea. Dosarul care îi vizează pe mai mulți silvicultori de la ocolul silvic din Patra Dornei va fi judecat de magistrații de la judecătoria lung Moldovenesc după ce cei patru judecători de la Vatra Dornei, întreaga instanță practic, au formulat o cerere în care au anunțat că se abțin să judece acest caz. Motivul sunt rude cu inculpații, iar această situație este întâlnită destul de frecvent. Dacă nu sunt neamuri, hoții de lemne au relații apropiate de prietenie cu diverși magistrați. Așa, dosarele sunt tergiversate prin instanță, în timp ce hoții de lemne primesc amânări peste amânări ale termenelor. Au fost și cazuri când brețelele acestea de hoți, în timp ce tot primeau amânări ale termenelor prin instanță, adunau pe band dosare penale pentru tăierii ale pădurilor pentru că judecătorii refuzau fie să deau o pedaftă mai repede, fie uh, refuzau să îi judece. Da, mulțumesc, Sorin. E o familie acolo, o familie.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 9,9 Altex. de dur diferența la toate produsele. La Orange ai cele mai performante smartphone-uri la superprețuri plus dublu trafic de net la portare, Huawei p 10 Lite la 0 euro, cu abonamentul Orange M26 și Samsung Galaxy s 7 Edge cu doar 69 de euro și Orange B31, oferte speciale în orașul tău până la 29 iunie, detalii în magazinele Orange.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 Potrivește la conac pentru evenimente grandioase. Când zici București, nu ai cum să nu te gândești la palmieri care dansează în briza dimineții, la plimbări pe plajă sau la cocktailuri sorbite la beach bar la apus. Eda e adevărat, pentru că Bucureștiul are acum ieșire la mare. Din iunie descoperă Sands of Terme, cea mai mare plajă urbană din Europa. Oh, smile so beautiful europa fm De europa fm chama mai bună música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 și nu am rezervat bilete în paradis când am ajuns cu bani era deja închis, L am pregătit din timp să tu pentru noi un cer un răsărit o pădure la doi de și le le luși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 Cerul răsărit o la doi un și pădură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 Cu picioarele goale ca de copii pe o plajă de vară ținându de mână cu pași mici, Am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus The Motanz și Delia Weekend, live pe plajă Scrie pe noi cu piesa asta O să ascultăm sigur la live pe plajă 27, 28, 29 iulie Totul este să ajungem La mare, da. în siguranță sus, sus. Se poate cu avionul acum Dar majoritatea pe autostradă, ușor, ușor Cătinel, cătinel uh -huh. Da, mai despre asta. Să mergem da. către plajă în care orice cuvânt e prișos sau în plus. Ați <laughs> auzit cum spuneam? E în plus? <laughs> da, Bun, mulți dintre noi vom apuca pe autostradă în vara asta ca să ajungem la mare. Și vom trece podul de la Fetești. Normal. Care are taxă, deci trebuie plătită o taxă. Nu e taxă de autostradă, nu e rovinietă, nu mai facem confuzia asta de câțiva ani, știm. Podul pur și simplu... Aplică o taxă la trecere. Taxa asta este administrată de Cnair, fostul cine a DNR. După ce au fost ani de zile niște cozi înfiorătoare la fetești, acolo în 2015, în sfârșit, culmea modernismului, s-a aplicat un sistem prin care se poate plăti taxa prin SMS. Și ce ușor trec? Dar mereu am da. trecut numai cu SMS-ul. Și, la la și eu la fel. Și sunt foarte, foarte mulți dintre noi care facem asta. E adevărat, sunt și oameni care n-au încredere. Și stau la coadă în continuare la ghișeu. Sau stau la coadă în benzinării. Nu-i condamn, pentru că sistemul dă erori. Acum nu vreau să descurajez în vreun fel plata prin SMS, dar statistic există posibilitatea ca sistemul să dă erori și să te trezești după șase luni cu o amendă acasă de 130 de lei sau chiar mai mult și din păcate singura soluție sau singurul răspuns este să dai în judecată firma, să dai în judecată CNR. Iar okay. colegii de la știrile Pro TV au făcut o mică investigație, au găsit niște cazuri de oameni care plătiseră și nu au putut să facă nimic, chiar dacă sistemul îți dă SMS-ul de confirmare. Adică... Primești SMS-ul de confirmare că banii au fost stai liniștit? luați, stai liniștiți și peste șase luni primești amenda. De exemplu, este o doamnă intervie, colegii de la Pro intervievează o doamnă care spune că s-a dus în instanță să ceară anularea amenzii, că n-a avut încotro a câștigat, dar la sfârșit Compania Națională de Administrare a Infrastructurii care și-a recunoscut vina a trimis la tribunal o cerere să nu fie imputate și cheltuieli de judecată. Ce vorbești, domnule? Adică ce plătești avocații, dar nu plătești taxă sau ce? <laughs> care este ideea? Mai e un caz identificat de colegii de la PRO un domn pe care îl cheamă ca pe mine Vlad a avut un drum scurt până la Constanța Iarna trecută, pe 8 decembrie, s-a dus și s-a și și după aceea a încercat timp de două zile să facă plata prin SMS, că ai timp, ai 24 ore, a, ori, și nu -a mai primit zile. Să da, pentru cele două treceri, n-a reușit, a trimis cu totul 7 SMS-uri, n-a reușit, a primit amendă peste nu știu cât timp, s-a judecat cu Cnair, care a recunoscut în cele din urmă că da, sistemul nu a fost funcțional pe 8 și 9 decembrie. Păi de unde două eu. întrebări... Bine, dacă n-am fost funcțional, de ce ați mai amendat omul care a încercat să plătească în felul ăsta? Și uh, răspunsul uh, oamenilor de la CNAIR au spus că uh, un consilier juridic, pe nume Alin Șerbănescu, spune Nu încercăm să ne disculpăm. Am recunoscut că am avut o problemă de mentenanță. Reporterul întreabă și atunci de ce a primit amendă, deși a încercat să plătească două zile la rând? Și consilierul juridic de la companie spune pentru că potrivit legislației, aceste litigi se pot rezolva doar în instanță. Adică nu funcționează sistemul, știi că nu funcționează, îi amendezi cu bună știință pe oamenii respectivi, le iei banii, da? Și după aceea spui, nu, dacă vrei banii înapoi trebuie să mai dai în judecată. Dar sistemul tău nu a funcționat, adică e răspunderea ta, nu e răspunderea mea. Dar și ce spune asta? Că nu-i interesează despre noi. Da, spune că simplu. În, în România statul e... Uh, are mâne de fier. Ești dacă iau un, un ban... Orice ar fi. Da, nu, mai de, ești tu vinovat. Da, îl plătești. Tu trebuie să demonstrezi. Vă păi dați seama câți dintre uh, noi, de fapt, am plătit acolo, am nici nu mai ții minte. Băi, am da, poți să-ți schimbi telefonul, poți să-ți numărul luni. de telefon, pierzi da. SMS-urile, nu mai ai dovada dacă da. vin peste șase luni. Adică mai ai toate mesajele de acum, da. nu știu, un an, doi? Bun, și uh, sistemul este pus la punct de UTI, faimoasă firma UTI. Ce face UTI pentru situația asta? Răspuns. Comunicat UTI Group. În prezent nu am primit de la beneficiar, adică de la CNADNR, ir, nu știu ce, nicio solicitare din care să reiasă că sistemul are probleme și necesită remedieri. Păi cum să-i adică, adică ăia n no. Măi, ce faceți acolo la CNADNR? Deci e lumea nemusumită, vă judecați cu ei, dar nu trimiteți măcar la o adresă la UTI. nu e ceva în regulă, nu funcționează? Cred că -au, bă... au plătit taxa de nu ne deranjați orice da. s-ar întâmpla? Dorm acolo pe UTI ei. nu sunt băieții de la Autopen care uh, au grijă și de sistemul de barieră de acolo? Da. <laughs> Stați da? că ieri ne-am întors de la Autopen și ne-au așteptat nevestele și iubitele și a trebuit să plătim la parcare acolo. Eu am avut noroc că era o doamnă la ghișeu, deci plata automată se putea face la da, doamnă. Tot, tot la ghișeu. Da, ai plată la doamnă. Da, plată la doamnă, dar dacă vedeți sistemul de plată, e ceva e de un arhaism, cred că e un sistem de acum 25 de ani. Ca să plătești cu jetonul ăla, trebuie să faci nu știu câte operațiuni. Sunt indicații parcă construiești o centrală nucleară, nu plătești un bon de parcare. Ne întoarcem după știrile Europa FM de la nouă.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 Tinerii din centrele de plasament ar putea învăța o meserie în ateliere de ucenicie deschise pe lângă aceste instituții. Este ceea ce prevede un proiect legislativ inițiat de mai mulți deputați socialdemocrați. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. În atelierele sau centrele de ucenicie înființate pe lângă casele de copii sau centrele de plasament, tinerii cu vârste între 16 și 18 ani vor învăța și practica diverse meserii cu preponderență tradiționale, se arată în proiectul de lege. Activitățile vor fi coordonate de persoane specializate și cu experiență de cel puțin 10 ani în respectiva meserie. Mai mult, bunurile și produsele obținute în urma desfășură de activităților practice pot fi vândute, iar banii vor fi folosiți pentru a finanța proiectul. După absolvirea cursurilor, tinerii vor primi o diplomă sau un certificat de calificare în meserie învățată, care le va da dreptul să profeseze fără să mai fie nevoit să dea examene la alte instituții. Potrivit inițiatorilor, proiectul are ca scop educarea și integrarea tinerilor care au crescut în centre de plasament după ce aceștia ajung la vârsta majoratului. Autoritățile din Chișinău anchetează aterizarea ratată a unui avion tarom pe aeroportul din capitala Republicii Moldova. Nimeni nu a fost rănit, cei 39 de pasageri au fost deparcați în siguranță aeronava are acum nevoie de reparații. Președintele Claus Iohannis și-a început vizita oficială în Statele Unite, este primul lider din Europa de Est care va fi primit de Donald Trump după instalarea acestuia la Casa Albă. Întrevederea este programată vineri, pe 9 iunie, la Washington. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Claus Iohannis este primul președinte din Europa de Est care efectuează o vizită la Casa Albă în mandatul lui Donald Trump și al treilea lider european după premierul britanic Theresa May și cancelarul Angela Merkel. Vizita este una de lucru, după cum a anunțat Casa Albă, și are loc în contextul în care relațiile dintre Donald Trump și liderii Germaniei și Franței s-au răcit brusc după întâlnirile recente și retragerea sua din acordul de la Paris privind schimbările climatice. Întâlnirea dintre Klaus Johannes și Donald Trump este de așteptat să dureze peste jumătate de oră, timp în care cei doi președinți vor discuta cel mai probabil mai ales despre apărare și situația politică din regiune. De asemenea, cei doi lideri vor discuta despre cooperarea Economică, încă sub potențial și întârzierea eliminării vizelor de intrare în SUA pentru români. Parlamentul European va organiza o dezbatere privind viitorul acordului de la Paris privind schimbările climatice după retragerea Statelor Unite. Între timp comunicat în comunitatea științifică critică decizia președintelui Donald Trump, cercetătorii americani îl acuză pe liderul de la Casa Albă că interpretează greșit studiile făcute cu privire la încălzirea globală. Raluca Hatmanu. Decizia Statelor Unite este o greșeală atât pentru această țară, cât și pentru restul planetei, consideră președintele legislativului european. La jumătatea lunii iunie, în Parlamentul European va fi organizată o dezbatere privind viitorul acordului de la Paris, considerată necesară pentru a exprima voința fermă de a continua lupta împotriva schimbării climatice și a promova competitivitatea. În altă ordine de idei, cercetătorii americani de la MIT îl acuză pe Donald Trump că s-a folosit în mod greșit de un studiu privind impactul acordului de la Paris asupra mediului pentru a și justifica decizia. Studiul lor, publicat în luna aprilie, estima că dacă țările își respectă angajamentele, încălzirea ar încetini cu 0,6 până la 1,1 grade până în anul 2100. Adică o scădere semnificativă subliniază oamenii de știință. Unul dintre conducătorii programului a avertizat că dacă nu facem nimic, riscăm să vedem încălzirea globală crescând cu 5 grade sau mai mult, ceea ce ar fi catastrofal. Însă îngrijorările comunității internaționale au fost ironizate de președintele Rusiei. Vladimir Putin a declarat că rușii ar trebui de fapt să-i mulțumescă lui Trump pentru perspectiva încălzirii climei, întrucât la Moscova tocmai s a nins. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, Vasile Constantin Sport! Simona Haleb va juca astăzi după prânz pentru calificarea în sferturi de turneul lui de la Roland Garros. Românca de pe locul al patrulea mondial o va întâlni pe Carla Suarez Navarro, Iberica de pe poziția 23 a WTI. Va fi prima partidă de pe arena centrală Filip Chatrier, iar Haleb și Navarro s-au mai confruntat până acum de 11 ori, Simona conducând cu 6 la 5 la victorii. Jucătoarea din Spania s-a impus însă de fiecare dată pe zgură, ultima oară în 2015. În premieră pentru Roland Garros, niciuna dintre cele 12 jucătoare ce au rămas pe tablou, nu au câștigat vreodată un Grand Slam. Dintre ele, cea mai titrată este fostă la lideră mondială Carolin Wozniacki, daneza care o va înfrunta în sferturi pe Elena Ostapenko și care a jucat două finale la acest nivel la US Open în 2009 și 2014. Ultima oară când toate câștigătoarele de Grand Slam au ieșit înaintea optimilor, s-a întâmplat în 1979 la Australian Open. Vasile, mulțumim pentru știrile din sport. 9 și 5 minute continuăm. Avem două concursuri până la ora 10. Avem data așa. Avem o tabletă, avem o geantă frigorifică și o super bicicletă. Toate în deșteptarea.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 alor tăi. Alfa Bank și Europa FM te invită la concurs. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal. Primii doi ascultători care intră în direct sunt invitați să ne spună care este primul cadou pe care l-au făcut părinților din banii câștigați de ei. E foarte simplu. Hai să vedem, uite, Aurel, de exemplu, e în direct cu noi. Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Ia zi, Aurel, care e primul cadou pe care l-ai făcut părinților din o, banii tăi? O, o căruță de lemn e la părinți. O căruță? Era... De lemne, că atunci era, era în, în luna de vară, Aha. ei nu, nu aveau făcut făcute aprovizionarea cu lemne și... Vara sanie. Da. Da. Auzi, dai, ai câștigat ceva bani dacă ai luat o cărăță cu lemne? Da, primul salariu care l-am luat, nu? Primul salariu l-a dat tot pentru părinți. Păi dar nu, că și-a luat da. o drujbă, nu și-a luat... O cărăță de lemne. Bine, Aurel, rămâi cu noi, da. uite, și Tudor da. în direct. Bună dimineața, Tudor! Bună dimineața! Care e primul... Cadou Cadou. l făcut părinților? Când eram student, da, le-am cumpărat, le cumpărat din primul salariu, că m-am angajat pe o perioadă de o jumătate de normă, le-am cumpărat o mașină de spălat Mama. mamei mele, pentru că spăla cu mâna Mama. în, în da. curte și, și le-am cum cumpărat sa... o mașină de spălat și lui tatălui meu un tensiometru dar ai luat un salariu bun, ca să zic așa. Tăi, Shaura da, și Tudor da, au câștigat da, destul de bine, așa, da, din primul salariu. După aia da. a fost mai dificil. De asemenea, da, un da. set nou de borcane pentru Zacuscă. <laughs> <laughs> <laughs> bine, felicitări amândurora! Uite, avem așa, pentru că în această dimineață ne-a impresionat povestea sa a câștigat o tabletă oferită de Alfa Bank Tudor, iar Aurel, pentru gestul de a le mulțumi părinților, este răsplătit la Europa FM, a câștigat o geantă frigorifică pe care o să o folosească atunci când eventual pleacă în călătorii mai lungi. Puteți să-l sărbători ziua de salariu și cu o șampanie la rece. Concursul continuă și mâine dimineață în deșteptare. mult succes!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 Greu să mă iers. ce se întâmplă cu ce se întâmplă cu noi Le am pierdut amândoi o rătăcire pentru ce se întâmplă cu asta cu să ne la refren. Mai ales să că ne re Eu am înțeles să ne îmbrăcăm la refren. <laughs> <laughs> nu mai vrei atunci. să ne îmbrăcăm la refren? A, atunci nu mai vine refrenul. Mai bine nu mai vine refrenul. Apropo de îmbrăcat, uite, serviciul de informații externe. Deci, dacă aveți pe acasă halate albe de baie, am o da. ofertă. Serviciul de informații externe cumpără halate albe de baie. Ce... Ah. Da, S -a, a lansat mai multe, așa. Da, mai multe licitații, printre care și una pentru cumpărarea a fix 10 halate albe bărbatești de baie, mărimea XL, da. deci sunt niște spioni bine făcuți, cu un material care să aibă o greutate de 500 de grame pe metru pătrat. Da, halatul, halatul? Cât e halatul? Cât e <laughs> halatul? Halatul este, deci prețul maximal din licitație este 250 de, de lei pe bucată, fără TVA. E halat de firmă în cazul ăsta. Băi, important e, cred, la spioni ăștia să reziste bine cordonul de la baie <laughs> pentru diferite operațiuni de evadare De sau strângere o... în brațe de strângere... Am văzut, da, în filmele cu James Bond cum se face. Așa, anunțul trebuie să vă grăbiți. Anunțul este postat la secțiunea cumpărări directe deci cineva are 10 halate aduse de acasă. Da, și da, nu da, ce da, da, da, da, da, I-au rămas 10 halate pe stoc. Are termen limită de ofertare 6 iunie 2017. Adică mâine. Mâine, da. De asemenea, Siem mai cumpără 12 bidoane de spumă activă a. pentru spălarea fără contact auto vehiculelor. a autovehiculelor. Asta e pentru spioanțe? Nu înțeleg, da, Nu înțeleg ce înseamnă spumă activă. Pasivă ce? Da. Ce are pasivă? Bun, la un preț maxim pe bucate de 163 de lei. Plus 4 plite de 4000 de vați, 400 de volți, Asta 30 pe 30... Are... Le are Dan, le are Adi, dacă ei, poate să le scoată la vânzare. Am senzația că și au reșeuri pentru birou, <laughs> pentru că sunt patru plite, cum ziceam, la 30 pe 30 cm, Deci micuțe, la un preț Auzi? maximal de 1450 de lei pe bucată. Ăștia or fi spion din Galați, că le-au tăiat acum apa caldă și căldura. Deci, și se pregătesc pentru iarnă. Vrem să ne încălzim. Dar oare niște crămiți de BCA cu rezistență în ele, cum aveam noi vremea da. când eram studenți, Bine, cu spuma, fără activ, spuma activă cred că se spală mașinile capcană. Da. De asemenea, <laughs> potrivit sistemul electronic de achiziții publice, SIE va mai achiziționa 2 metri cub de cherestea tivită. Ok, nu, nu știu cum cu maximum 728 de lei pe metru cub. Și, Dar ce o face din el Nu știu, dumne, 300 de coliere metalice prindere șurub. 60 de conexpanduri și 50 de șaibe. Măi, două încolo de treabă ăștia cumpără 50 de șaibe. Pe cinstea mea, prin atribuire directă, tu îți dai seama totuși, noi, să, noi râdem, mai rog, tachinăm, râdem de birocrația, statul român, nu știu ce. Dar legile astea pot să facă, acum, o să se înțeleagă greșit, adică dacă spun că legile pot să facă viața foarte dificilă, cineva o să înțeleagă foarte greșit ce am spus eu. Nu, dar cât de cu... adică, Astea sunt procedurile când folosești banii publici, trebuie să justifici fiecare leuț. Și e corect, așa trebuie. Dar ajungi la astfel de situații în care orice om normal ca să cumpere 50 de șaibe se, du se duce, se duce la un magazin. magazin de asta de un pom de Iau un pom de șai punem în și și nu se vând la număr și ai-astea. Se vând la kilogram. Da, se vând la, la kilogram, gramaj. adică pui, și cât să fie. Iau un pum de șai, de încolo, cât poate să fie, 2 lei, 33 de bani. <laughs> Auzi asta da, crezi că, că serviciile de antispionaj străine. da care află chestia asta acum. Îți Băi, astea să... în România iau chirestea tivită și 50 de șaibe. Așa sunt bolnavi de nervi. Ce fac ăștia cu șaibele? Ce costă? Băi, șaibă, ce faci? Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Hădean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Crampe musculare? Cărcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticârcel în cutie albastră. Grație ingredientelor atem selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticărcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Arctic și Beko, electrocasnicele care țin pasul cu stilul tău de viață. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasticele Arctic și Beko. Cumpără de pe EMAG. combina, frigorifică Beko, 340%. Și 7 litrine ofrost, clasa energetica a plus și 5 ani garanția la doar 1.399 lei. Bacco, Imag, online va fi de simplu.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 30 de minute ascultați Europa FM și asta înseamnă că sunteți gata să ne luați un super premiu în această dimineață. Europa FM și Echilibra te invită la un super concurs cu Echilibra, supliment alimentar cu magneziu și vitamina B6 a energie pentru bucurie. Suna acum la 0372069599, număr cu tarif normal, intră în testul sub presiunea timpului și poți câștiga o superbicicletă și un kit de energie și bucurie echilibra pentru un surplus de energie. După ce spunem noi, aveți 30 de secunde la dispoziție pentru a indica antonimele, adică opusul cuvintelor din concurs. Trebuie să indicați minim 4 antonime ca să vă declarăm câștigător. Ia să vedem cine e în direct cu noi acum la Europa FM. Să încercăm cu Ștefan. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața! Salut, Ștefan! Bine venit, ești în direct la Europa FM, ai, ai priceput ce trebuie să faci? Mersi, da. Da, noi o să spunem un cuvânt și tu trebuie să spui opusul, antonimul acelui cuvânt. Dacă Noi o să, o să le dăm pe toate, o să dăm toate cuvintele. Aia să vedem câte sunt. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, până nouă sunt. Da, adică opusul. Eu să să răspund din cauza emoțiilor. <laughs> E simplu, timp. trebuie să spui opusul. Dacă Zav zice plictisală, tu răspunzi deșteptare. <laughs> foarte bun, foarte bun asta. Bun. Uh, mult succes, ai 30 de secunde, dar să te încadrezi în timpul ăsta ca să. Dacă îl depășim, care... nu, nu putem să mai validăm răspunsul, și concursul, și premiul, da? Da. Bine, hai, mult succes. În alt. Yes. Uh, mic. Uh, înapoiat. apoiat. Uh. Înapoi, înapoi, înaintat. Vânzare. Cumpărare. Multilateral. Multilateral. A adăuga. A Am vinui. A, a apăra. Las. Las puternic. Onest. Mm. Și ultimul, în afara concursului perete perete subsol <laughs> nu, măi, asta era o capcană. Face glume cu tine, te tachinează. peretenarea Antonim, ce-i opusul pusul peretelui? Celălalt perete! <laughs> Celălalt perete! A spus emoțiile au cumpărat. Nu, ai fost Hai. foarte bun, bravo! Ai fapt, a spus la alt. Trebuie să răspundă la, la 4, pânzare, trebuie să răspundă, da. Da. Nu? A răspuns la vreo 5. Da, da. A răspuns la vreo 5, bravo! Felicitări, Ștefan! Bravo! Mulțumesc. Nu credeam că am că să fac pată, dar asta e. Ai fost <laughs> foarte bun, ai câștigat o super și un set de produse Echilibra, acum ai și tu energie pentru bucurie. Felicitări! Mulțumesc frumos, doresc o zi bună Și să o ține tot așa mai bine, tot așa o să o ținem 9 și 33 de minute Continuăm cu Delia și cu Deep Central de data asta Ascultăm gura ta și ne pregătim Le de live pe plajă Nu luna asta, luna viitoare Pe final, 27, 28 29 iulie Plaja dintre Venus și Saturn Și atenție, intrarea e liberă să mai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 Da. 6, alături de Delia, pe plaja Europa FM Vor mai veni Alina Eremia Kryptonite Sparks, Jean Gavril Sore, Mihail Grimus Les Foam Bizarre, The Motans, Bere Gratis, Fly Project, Van Cantonia, Carla's Dreams, Alternosfera, Voltage, Loredana, Smiley, Vița de Vie, Vama și Andra. Mamă! Mare distracție mare pe plajă între Venus și Saturn la fiecare final de iulie. Da. Cu da. Europa FM. O să fie veselie mare. Să continuăm cu un pic de Un soi de Republica Fantastică România La capitolul Cascadorii Râsului Mergem în Ticuci În Galați Acolo lumea e supărată Știi că în Galați nu e apă Poate să ia și pe la Este o problemă mare cu apa acolo Și cu sistemul de distribuție a apei și cu rețelele În administrația din Tecuci Are de întreținut și câteva ronduri cu flori Faimoase ronduri cu panseluțe Uh -huh. e, zilele trecute cineva din Tecuci, ai, al Urbei Tecucene, cum relatează adevărul, cum spune adevărul, a dezvăluit pe Facebook cum se stropesc panseluțele, cum se stropește rondul de flori din Tecuci. Cu apă. Au, da, cu apă, dar cum folosesc? Știți că există ceva ce se cheamă un bobcat, este un mini buldo excavator. Îl mai vedeți prin oraș din când în când. Um, un buldo-excavator în care intră un om așa compact. Și Mai micuț așa, da. Ăsta a ridicat cupa, sunt fotografie, formidabil. A ridicat cupa ca să aibă cădere. Iar pe cupă este pus un rezervor de plastic de din vreo la 500 mare. de litri. Da. Imens. Și din rezervorul de plastic de 500 de litri este un, este un furtun care este manevrat de un nene. Și practic, după cum relatează reporterul, Buldo-excavatorul cu rezervorul de plastic înălțat la vreo 2 metri Urmărește angajatul care stropește rondurile de panseluțe ca un cățel Deci practic a scos mini-buldo-excavatorul la plimbare De unde cisternă, de unde sistem de aspersoare da. Se udă cu bidonul practic, asta da. vrei să spui da, și mi se pare, E teribil de instabil și mi se pare oricum foarte periculos Și plus ineficient și foarte scump Mașina aia consumă motorină și are nevoie de doi angajați ca să se prime cu mini buldo-excavatorul prim. Și eu care credeam că îi dai, de exemplu, bun că au montat da. o rețea de hidranți de nu. unde fac și dreg. Oricum clar. e mai bine decât să plantezi panseluțe cu ranga, așa cum au făcut minerii București în urmă cu mai mult vreme. Nu știu dacă mai țineți minte. Măcar asta este cu apă. 9 și 39 de minute, ne apropiem de ora 10. Îl vedem pe domnul Ciprian Dinu făcându-și încălzirea pentru Europa Express. Ușor ușor vine și momentul când o să vă reîntâlniți cu Ciprian Michael Jackson. The way you make me feel. Ascultăm în deșteptarea bună dimineața. FM 9 și 44 de minute Doamnelor, domnilor Se solicită program de som mai mare La Camera Deputaților <gri> Nu, Mi-a atras atenția următorul titlu Deputații Zice titlul Vor schimbarea programului săptămânal Pe motiv că nu se lucrează suficient în plen Ceva e greșit la scrierea asta de adevăru, da și, Pentru că este vorba doar de un deputat <laughs> Nu de deputații Și <laughs> este vorba de un deputat de la PNL Domnul Victor Paul Dobre Care, tehnic e așa El a contestat o solicitare a Comisiei Juridice De a lucra în paralel cu plenul în zilele de luni în condițiile în care programul normal presupune activitate în Comisii în ziua de marți. Arată pentru el sau pentru toată, la... toată lumea cerut? Vă explic imediat cum este. După câte ești timp cu toții, la Parlament se lucrează foarte puțin în plen, unde este vizibil. La comisii unde e mai greu de verificat, nu știm cum se lucrează, dar experiența ne sugerează că se lucrează chiar și mai puțin. Și um, colegii din Comisia Juridică au hotărât, sau mă rog, ardorii să lucreze și în timpul ședințelor de plen. Cu alte cuvinte, să aibă o motivare de a lipsi de la ședințele plenului. Dacă hmm. întreabă cineva de unde sunt cu tare, la comisie. să la comisie. La comisie unde sunt evident mult mai greu de găsit. Și iată că acest domn deputat de la PNL, domnul Victor Paul Dobre, Cred că n-a înțeles că este în cozi liberă. Eu spun, nu normal, trebuie să mai mergem și în plen. Unde e respectul? Chiar a spus a spus, zice, ar trebui să avem un anumit respect față de oamenii care ne-au ales. Mi se pare că ducem plenul Parlamentului într-o situație destul de ne la locul ei. Destul de ne la locul ei? Mi se pare că plenul este Da, totalmente ridicolă. Parlamentul a ajuns, din păcate, uite, vezi, este o instituție fundamentală a democrației și, din păcate, Oamenii nu mai au deloc încredere în Parlament, inclusiv din cauza unor astfel de atitudini de a chiuli ilegal, de a găsi căi de a chiuli ilegal, inclusiv de la puținele ședințe de plân care sunt în timpul unei săptămâni. Bine, Victor Paul Dobre nu știe că e la ultimul mandat, nu o să-și mai găsească loc pe listă data viitoare. <fie> for Love, Brian Adams cu Sting și cu Rod Stewart, 9 și de minute. Există un sfânt protector al hoților în Biserica Catolică, mă rog, mai mult sau mai puțin, um, un, moaștele acestuia au fost furate din biserică. Deci, deci moaștele, aș zice, moaștele alea chiar funcționează, s-ar zice. Este vorba de Sfântul Ioan Bosco, Giovanni Bosco, educator și preot catolic din secolul al XIX-lea moaștele au fost furate dintr-o biserică din nord-vestul Italiei. Urna asta care conținea rămășițele lui Bosco a fost furată din spatele altarului principal al bazilicii din orașul său natal Castelnuovo del Bosco, de lângă Torino. Relatează agențiile italiene de știri, conform de pe adres. poate erau niște fani de la Iuve, care sperau ceva legătură cu meciu? Da, dar da, uite că nu le-a ieșit. <laughs> le ieșit. Bosco a fost canonizat în 1934, e cunoscut pentru faptul că a fondat ceva ce se numește Salezienii lui Don Bosco, un ordin în cadrul bisericii menit să vină în întâmpinarea necesităților tinerilor sărași abandonați. Și atenție, conform tradiției catolice, Sfântul Ioan Bosco este Sfântul patronal ucenicilor, ale elevilor, al magicienilor și delinvenților juvenili, deci alăturarea pregând, este da. grozavă, da. da? Deci ucenici, elevi, magicieni, delinvenți juvenili, dar și al redactorilor și editorilor. Deci și patronul tău. Da, asta Cum mă gândesc. Veni? Asta mă gândesc. Deci delinvenții juvenili și magicienii și redactorii și editorii sunt uh, toți uh, protejați de Sfântul Bosco. Bosco. Te, te ai apucat de treaba asta cu jurnalistul, O jurnalismul, spunem, te-a pus și de furat, ca să știm. Nu, Doamne, ferește, că, dar oricum înțeleg că sunt protejat de el. <laughs> Bine, am dat știrea asta ca să doar ca să uh, țineți minte pentru viitor că n-ajută dacă puneți mâna, mâna nu vă ajută Sfântul. De Parte inima ca să nu se atingă de tine.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 cât de departe Cât de parte? Cât de departe sunt parte, de parte? dragostea Departe de tine Cât de departe Cât de departe Cât de departe Cât de departe Oricât de departe Aș fugi pe pământ M-aș întoarce la tine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 Parte de tine, cu de de parte, cu de parte, cu de parte, cu de parte. Cu de de parte sunt doar gosta, parte de tine, cu de parte, cu de parte, cu de parte. și fugi pe pământ Aș întoarce la tine Câte de departe câte de departe câte de departe câte de departe câte de departe? Cât de departe Sunt un gradus de, parte de tine Câte de departe câte de departe câte de departe 9.55 de minute, cât de departe, uite până la Londra Am mers noi în această dimineață și am stat de vorbă la ora 7 cu Florin Morariu Bucătarul român care a devenit celebru în întreaga lume acum Da un interviu... E bucătarul antitero. An, bucătarul antitero, da, bine zis. Așa am simțit atunci. Am simțit că nu puteam să fug, ne-a spus Florin, vis-a-vis uh, -vis de reacția pe care a avut-o în fața atacatorilor. Interviul uh, pe care l-a dat în exclusivitate pentru deșteptare la Europa FM, îl găsiți pe europafm.ro Cu asta ne-am ocupat noi în această dimineață și, apropo de ocupat, mâine o să ne ocupăm dimineața cu lezele Fan bizar, trupa care vine la live pe plajă încă din prima seară, chiar pe 27 iulie. Am intrarea este liberă. Lelefan bizar fi mâine dimineață în deșteptarea pentru a lansa o piesă nouă se numește Vocile Mării. Vor fi în direct din garajul Europa FM. Acum vine Ciprian Dino, să aveți o săptămână minunată. Toate bune! nu, știu timp trecut, nu vreau să treacă mai mult. Nu vreau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 unitar devine incredibil de mic. Ferii detergent vase 450 ml, diverse sortimente la 3,16 lei bucata. Cea mai avantajoasă ofertă la achiziția 21 de bucăți. Vină la Metro până 9 iunie. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Va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 el. Europa FM este ora 10. Ioana Abreser, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit Ioana. Buna dimineața. Bine Am găsit la știri. ploi torențială în județul Bihor. Este cod galben până la 10 și jumătate. Sunt averse de descărcări electrice și izolat grindina de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Ploile torențiale sunt